Qëllëvdatat janë vetë për Allahun Subhanahu ve Teala, Zotin e botërave, Krijuesin e gjithësisë. Përshëndetje, sallavatet e mira te Zoti Xhelel Xhelaluhu, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, më i gjehduri Muhammed Ali Salatu ve Salam, pastaj mbi shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndarshme, me gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët që ndjekën rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejin e Zotit Xhelel Xhelaluhu në seri tjetër që ne kemi filluar në komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Hoxhës Ibn Hibban, Allahu mëshiroft, i cila ka tubuar në libr një grumbull të të transmetimeve dhe fjalëve të dietarëve të sahabeve, duke përfshirë këtu edhe hadithe, të cilat kanë për qëllim që besimtarin ta njoftojnë me cilësitë dhe komponentët e njeriu të mençur, të cilin Zoti Jonë te Barrek e O Teala e thirr në Kur'an ç'ta dëgjojmë fjalën e tij Allahu gjele gjele luhu në Kur'an thërret njerëzit e cilët mendojnë, lëgjikojnë, perceptojnë ciduhët dhe i thrat Allahu gjele gjele luhu këta njerës që ta meditojnë fjallën e Zotit e bare kjo vëtë e alla. Zakon shumë dhe natër shumë që shemi kriju qështu dhe që shna ka kriju Allahu gjele gjele luhu në këtë natyr e cila është ndërtume më i padije dhe mbi zulom, asë njeri në bot nuk e pranën që ka ignoranc, apo që e gjithë njerëzit po së i pyt, ose me gjuë, ose me gjendjen e tërë, thonë që kanë dije e nuk janë të padishëm dhe se i kuptojnë gjërat e kështu më ratë. Por se të këtjetarët e muslimanën kjo gjë nuk është gjithmonë që shpretendoj njerëzit, por se realitetet janë më ndryshe. Andë kjo li vërë shërvejnë që neve ta hedhmi vetë vetën në peshorën e njerëzve të cilët është dëshmu për menqurinë e tërë, është dëshmu p Ra, djetarë të umetit, veçënë nërështë atatë të cilët e kanë rrujtë hadithin e pengamberit sëllë Allahu Aleyhu Sëllëm, ta njërës janë kandilat dhe ndryqusit e rrugës e muslimane. Andaj këtë i liber të të shërben për këtë pikë. Para se me vazhdu të ndëruar lezër, disa fjalë në komendin e një fjalët të cilën e ka trasmetu e El-Baghdadiju, Khatib El-Baghdadiju, në librën e ti gjemi uli Akhla Karrawi vë Samijë në Edukator na ati i cili mbledh hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka transmetuar një fjalë nga Ahmed ibn Hanbel, imami i muslimanëve, allahut e mëshironë, ku ka fol për vazhdueshmërinë e kërkimit të dijes. Për çmeshher ne vëjeim zvehje, zaif llok, mos motiv pa vullnet që njeriu të jetë i vazhdueshëm në ligjërat, në ders, në Kur'an, në namaz, në xhamia kësaj mërat. Andaj Desa vialt e dietarëve shërbëjnë që njerëzit ta kuptojnë më mirë dhe më qartë fotografinë se sa është e rëndësishme që të vazhdohet në kërkimin e dijes. Imam Muhammedi në çështjen e dijes dhe çështjen e lapsit ka thënë kështu. Ka thënë el mahbara, ka thënë vendi ajo shisheja apo ena e ngjirës me të cilën shkruhet hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thënë Rahimehullah, kjo është siraji islamit, kjo është kandili islamit. Po, ajo feneri i cili u andriqan rrugën njërës dhe cili është, është lapsi. Dhe kjo met është interesant që shkanë thonë në disa djetarë se kanë nevoj për të asëqarue gjithmonë fjarën e partë të zbitur në Kur'an dhe ajo është ledzo. Adhe të ndëruar dhe zërë, fjarën e më Mahmedit se njëra e lapsit është kandili Frenu ai fre ai uh, kandili i cili ndriçon dhe ja dritë për për udhimin e njerëzve. Tani vjen në shtrohë pyetja, sa kemi ne vlerësim për këtë kandila? Sa e vlersojnë ne at pishtarin i cili na ndriçon ne rrugën? Dhe sa është rrezikshme që nevet të rrugtojm pa pa dritë? Veçanërisht nëse e ke ndriçu për një periudhë, por rruga është e gjatë. Nëpop vëzërm në xhade. Në xhade. Ka mundësi një pjesë rrugës, çoftë dhe kilometra të ndoja ka ndriçim. Por ti nëse e di se, se ky ndriçim përfundon, a ka mundësi me me jetu me shpresat të rënshme se haj të dalën për javojë diçish? Apo sështë, kjo është jashtë lash logjikës, jashtë mençurisë. Andaj njeriu duhet furnizohet me dritë deri në fund të rrugës, derisa të mrinë atë kokën në fundit. E tani zotë i jonë të barë e kjovë të ala për ndryqimin e rrugës tonë drejtë Allahu gjellë gjellë luhu njërzimin e ka privilegju me një privilegjës e se ka thonë gërkujna për ta kuptu këta vlezër e kuptojna me shembujtësirat zotë i jonë të barë e kjovë të ala i ka prunë Quran ka thonë zotë i jonë të barë e kjovë të ala sebi hisme rabbi kel a'la në surën a'la zotë i jonë gjellë luhë ala thotë qëto mad Pasaj ka dhën, elëdhi khalëq fëseua, ajë cili ka kryu dhe ka dhën formë. Zotë i onë gjellë gjellë luhu, ka kryuar gjithë shkallë. Pas kryimit, cila është shkallë e dytë, është formësimi, me dhën formën, njëri që ka dhën formën, me leku që ka dhën formën, gjinit që ka dhën formën, shpendve që ka dhën formën, tokë që ka dhën formën e vetë. Ajë që shkadaq që ka dhën formën e gjërave. Pas taj Allahu të barë kjo e kjovë të alë, që farë thot? Qaddera fëheda. Pas krimit, formësimit, ka të than Allahu gjellolla qadder, dhe u ka thanë me masë. Gjdo së andë Allahu gjellolla ka thanë me masë. Dhe pas taj ka thanë fëheda, dhe ka u dhëzua. Në komentin e fjallës Allahu gjellolla ka u dhëzua në këtë ajet, kanë ardhë se gjdo krijesës ja ka thanë Allahu programin, eh, programin, çish me sku të lëvërdit e veta. Për shembull lopa e ka të instaluar si me sku të lëvërdija vet. Luani e ka të instaluar si me sku të lëvërdija vet, të ajo çka ja mban shpirtin gjallë dhe ja mban fizikun gjallë. Dhe Allahu jele ola çdo kreet i ka dhënë mas dhe udhzym. Për shembull dielli është i udhzuar të del dhe të perëndon, të lindë dhe të perëndon. E njëjtit është hana e njëjtësh nata e njëjtësh dita. Po mirë të ndëroruar vëzër. Allahu i jëllojë sani këtë ka kataktumos. Tani trupat tonë me çka janë udhzuar, janë rrit me me bukë, apo bukën me me çfarë kemi bu, me el, me dhëtrë të ndryshme, apo. Kë dhëtrë është bën me çfarë? Nga tokë. Kjo tokë është ujet nga nga mjegulla të cilat kanë zbritur shi. Apo, pastaj ky shi është bashku me nëzëtësin e djelit. Dhe na imi rritë qëto imi zhvillu. Dhe njërësit zhvillu në kështu. Mirë, të janë zhvillimet e trupave. Djetarë kanë varë. Sa i përket rrugës drejtë Zotit, Allahu asë një krijes nuk e ka angazhu që ti lëzon njërësit. Për kanë e ka angazhu, kanë e kanë zbritë fjallën e vetë. Fjallën e vetë. Dhe kjo shumë e malë. Pra, ta kemi të qartë fotorafinë. Allahu zhësen që ka udhëzën nga gjërat fizike. Në normët e ti në univers, i udhëzën njëra me tjetërën, mirë po kryesë me kryesë. Por që imbul, tokë, ujë, farë, u shqimë. Mirë po janë kombinu kryesat. Mirë, kur Allahu zhëllora, ka dosh ti me të ndryqur rrugën, njërzimit me të ndryqur rrugën, drejt ati, drejt zotit e vare kjo vëtjala, asë nuk i ka thënë dillet, ti do t'ja u tregojsh rrugën i ndryqon edhe ata që ka janë në jashtë rrugës. Kjo hanë u bandritë edhe atyre që ka janë në jashtë rrugës. Kjo ditë shfridzohet edhe atyre që janë në jashtë rrugës. Mirë, si gjindët rruga për të Allahu te, te vare kjo vëtjala, vetë në përmjet fjalës të tina. A në kjo privilegjë për njëriun, që Allah nuk i ka caktu kries që të ndryqon rrugën e ti. Ta një parashtro otë pëjtja tjetër, sa janë të mëdhe Ande ka thonë pengamberi alai salatu vë selam Aditën se kanë zhërim imam Ebu Dawudi Në sunenin e ti Ka thonë alai salatu vë selam Innemin i gjleli la Prej madhrimit Allahut është me madhru Hamilil Kur'an Atë shka e mbanë Kur'anin Ka thonë sallallahu alai salatu vë selam Ai cil e mbanë Kur'anin Hefz Adhe ja di ma'najet Adhe ja di kuptime U avan të fësiri njërzve Osh megon atë që kanë nevojë prej kafshatës së shpirtit, ka thane Ali sallallahu alajhi wasalam. Me madhruket oj madhrim nga Zoti te vare keu te ala. Pse? Nga se kit harun tië rrugën drejt Allahut xhelal xhelalu. Dhe këtu vështër do ta bëjmë një tër, për, një në shkocitjet shumë të shkurtër, po do të vazhdojmë njëherë në libër shpashhar kur flasim për vlerën e dijetarëve e imamave apo imamave Ebu Hanifës, imam Malikët, Shafi'iut, apo dhe djetarve më vonë, apo dhe bashkohorve, shpesh her kryonë ndështë andjenja e për ulljes, nëse krejt vlerat janë për djetarët, atër qëfar ngellet për avamin, për muslimat të thjeshtë. Dhe këtu mundet me ndodhë këtë kuptimi, veç e nërështë nëse i frinë shetani kësaj, zbrastire të cilën njeri ju ka mund ti nuk diqish me mbush, cila është kët Ka mundësit të kënjeri u krejo zëbrastira, nëse këtë vlerat janë për djetarë dhe njërës të edijës, dhe ata që ka e studionën Kur'anin, atër që ka jetë për njërësit të thjeshtë. Të ndëruar dhe zërë. Hukmet në Kur'an, dispozitat, ka thonë Shekulli Islamë të imi e, gjithmonë vinë, alel emthel, në të njajshme. Allahu gjelë gjelalu hu, hukmin e jepë në të njajshme. Apo, në Kur'an ka Kjo është njëri është ndjeksi dhe tjetri është i ndjekuri. Pava, njëri është ndjekës, tjetri është i ndjekuri. Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an verse-mull kur ka përmend Faraonin, ka thënë shtinë imamin zjarr dhe kretata që ka i kanë shkuar pas këtij imamit, Faraonit. Po ende e njëjta një ndodh edhe me Muhamedit (salallahu alajhi wasallam). Ky është imamit dhe kretata që ka i shkojnë pas ngritën në vlerë për shkak të për shak të ndjekës së këtina. A dhe të ndëruar dhezër, kër neve e theksojmë, dhe mundomi me, me, me dham pak dritë në qështin e vlerës së Kuranit, Dijes, Hoxës, Djetarit, Imamit, nuk duhet lojmë zbrastirë që neve të nëthoje shetani e mirë, qka me të për neve, për ty jetë, hatë sa jenë harmoni në ndjekët e në këtëre. Apo, për shemblë, njeri ju, atë sa më shumë që e ndjekë i më nukëthirin, i më Mahmedin, a i zbrat vlerë, a i ngritët. I ngritët. A që më afor, andaj thamë në një gjëratë në tëpsirë, a je pajtim ti dhe une, medal në ditë gjikimit imam, dhe mu vetë si imam, a je dakort medal si, si gjemat. Dhe i më Mahmedin, e buanifja të i rimasati. Edhe në mesejlët që ka ja ka gabu, ja ka huqë, është ma e sigur për ti që sa ti vet me me, me, me kryu resht nga se të ndëruar dhe zërë njërzit dhe dalin ditën e gjikimit me me imama ditën e gjikimit njërzit reshton si pas imama, a ditën e nga nëzirin më në Bukhari ka tha në lehi salatë vë selam të gjithë dhe të të ndjekin imamin e vet e mirë, unë e ti a është ma e mirë me kryu një resht në veti me thonë juve imamave këtinve që kanë galu rinë ju se na do të kryojm apo ma e letë për neve është më ndjekë ata, është më ndjekë ata. Kjo është me sigurët. Nga sa tërë Allahu Gjelaluhu ka dhonë kabul në tokë. Allahu i ka dhonë atërë kabul. Andë që ka dhonë Shekhusamë të imië, Allahu Gjelaluhu ka kriju respekt, ka zbritë respekt. Hejbe, hejbe dhe me dhantë të ndëruar dhe e zërë, që ka të rësmetuj ma më të të të të të të të të të të të të të të të Minher, me njëherë është tërheq me respekt dhejti. Vesh kër e ka pa, kanë di ndërim dhejtina. Kësa i thëjnë hejbe? Hejbe është kërti përullësh, jo përullësh sejtë dhe adhurimi, po ti ndinë se kjo i respektuar. Dhe ka thënë transmitusi dhe kush jetonte me ta, e donëte. Dhe kush jetonte me pingamberin sallallahu aleyhi ve sellem, e donëte. A të dhe të ndëruar dhe zërë, njëri ju, është më mirë që ta jet ndjekës i ati i cili ka respekt nga ana Allahu te bareke ve teala dhe për kët respekt ka madhrim ka ka argumente mirë për madhrimin e respektit më Muhamedit ka argumente ka thon shekhu islami te imie kur vin transmetimet e më Muhamedit edhe oh xhallar te mlloj ku ta moxhallar te mlloj ata c'kan ndruj je ibn qudam al-maqdisi abu ya'la ja qadhi kët studija dart shquar te muslimanëve Kur ju vjen një transmetim, këta janë veti më. Këta janë veti më. Ka dinjitet ha tashme. Kur ju vjen një transmetim e Muhamedit, frenohen. Frenohen. Kur ju vjen një transmetim i Muhamedit me Shafieut, frenohen. Pse? Sa Allahu ka lëshuar respekt në zemrat e muslimanëve për ta. Ado të nderuar dhe zer. Kur neve theksojmë diçka nga vlera, sikur që jemi sot në kaptinën të Ibnu Hibani, e Ibn Hibbani me çështjen e dijes dhe kërkimit të dijes, kur neve theksojmë vlerën e xoxës, vlerën e imamit është që nevet ta dimë se ndjekja e tij flasim për imamat e vërtet, si çdo të dashur më sot Ibn Hibani do të sjell transmetimin nga Abdullah ibn Mubaraki se dia ka mundësi të çpordorët për arritje të qëllimeve neve, po të dunjajës. Ne po flasim për ato të cilët ilmin dhe fen e kanë kristalizuar vetëm për Zotin e vet Tebareke u Teala, andaj mos ndim apo mos jemi inferior se Tani vetë kta paskan vlerën në vetëm, jo. Asnjë ofër imamave, asnjë ofër dietarëve të cilët janë kandidel të, të muslimanëve. Sikur që është pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, siraj e munira, ka thënë Allahu xhellahu ala, ti je siraj. Siraj është ndriçues. Dhe ai cili ndjek Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem është siraj. Andaj dëndëruar dëzart në theksimin e vlerave të muslimanëve, veçanërisht në dietarët e tyre, nuk ekziston nën çmim apo për ulje apo perdoj se apo në përkambje e vlerave të njerëzve. Jo, po njeriu duhet t'i ha din kadrin vetvetes. Nuk duhet t'i ha din kadrin vetvetes, nga se në njohjen e vlerës së teatrit, ti e pëshon veten më mirë. H? Hm? Por shemb, nëse nëse matesh me zero, me 1 del shumë. Nëse matesh me zero, numri 1 del shumë. Nëse matesh me 100shin, duhesh mëmrin 101 pak më do të mandal. Nëse matesh me 500 do të shumë shumë kontribuopër me mëri pak më lart. Prandaj, mvarësisht kanë nxjer përpara, ti edhe e merr vlerën. Nëse e nxjeni ama poshtë, normal pak më lart, më kanë ndihesh më më i ulët. Apo, edhe për shembull i shep Pasanik. Pasanik temëloj. Pasanik kur shikoi njëri teatrin, kur ai e ndin veten më të ult, për shembull nëse njëri ka biznes i cili çarkullon buxhetin e tij 100.000 euro, kiki kur i shaf masat e thjeshta kiniyet shumë e privilegjuar. Po kur është hap për shembull një pronart, një pronë, një fabrikë e cila çarkullon miliarda, ai një fukara para ati. Dhe kur shkoj ekim me 100 mijë që ka buxhetin, te njëri i cili çarkullon 1 miliard, është sikur ndjenja e këtij fukarares me këtë 100 mijësh. Nga se haj se ban mallkë, se ka miliarda. Dhe zënd namë kanë krahasomë as edhe njitmi me punua. Nëse ti e marr shembullin çajto rexhij Gjer i cili se njeh fazxhamin as as udhzimin as Kur'anin dhe matesh me ta, ti më shumë pak dhelimir. Më shumë pak dhelimir. Por nëse e njeh për shembull përpara sahabën, ti qysh dhelimir. Sunnezata, andaj shtitësi dhe njohja e vlerave të njerëzve kontribon që njeriu të ket të ketë model samt chart çet shtit cititet samo i mall dhe në këta nuk ka në ndërsim të vetvetes por ka përkundërazi nxitjet e njerëut të të ndjekë vlera dhe ndjek ata të cilët e meritojnë që të ndjekën thot Ebu Hatim Ibn Hibani në kaptinën mbi vlerën e dijes dhe komponentën i cili shfryrzohet apo si faktor që njeriu të ngritet në çështjen e njeriu të menhur thot Allahu më qëro ka thon Ebu Derda ta radiyallahu an shoku i pengëmit sallallahu alaihi wasallam فقط كشو لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا شكو تندروه ذا الصحابيو فلاشوم پاک شيخ الاسلام التيميه الله ما شرف ثوت فيالت الصحابهه ين شوم قليله شوم پاک تا فيه علم كثير نتو کا شوم علم تمد Dhe neve kemi s'jelë në Shemboj. Nëse e mërë, krejtë fjallë të Ebu Bekër e Siddiqët, rradi Allahu anë, krejtë. Madje, madje nëse i mërë e transmitimët e haditheve të ti. Jojë dini se Ebu Bekër i nuk transmiton shumë hadithe. Dhe fjallë të ti, nëse i mlejtë me një venë, djetarët diskutojë se nuk del një një vëllim. Nuk del. Po mirë, tani nëse e mërë Ebu Bekër e Siddiqët, rradi Allahu anë, dhe e krason Po e morni për shemb Sheikhul Islam al-Taymi, i cili mos paku i ka 1000 libra, mos paku. Cili është më i mirë? Abu Bakar as-Siddiq. As nuk ra aso. As nuk ra... mirë po kjo a disa libra ka. Emri s'dal me lexu ato. Kë ka fjalë pak ta. Ja shikoj bu der tani fjalë thot. Mirë po kjo fjalë të nderuar vëllazër, është e marrë nga nga një njeri i cili ka dalë si student në medresën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kë fjalë përfshin shumë kande. Përfshin shumë kande. Andaj vetë fjalët e sahabëve nuk guxon të lexohen shpejt si statusa të Facebook-it, atë post. Gjerët tjetër. Jo zgban këso, se fjalët e sahabës ka vlerë. Fjalët e sahabës do të thonë se ai e ka shikuar pejgamberin, e ka shikuar, e ka shikuar. Ka jetuar me sahabë, marr pi aty, marr pi këti. Porvoja të jetës, porvoja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe në fund ka dalë me fjali ka fjalë dốt dốt më të mëdha të zuxh shumë në vëmendje. Nëse kjo këto janë përmbledhja për përvoja të cilat i ka jetuar me njerëz me vlera. Foth Ebudarda radiyallahu an. S'mundësh me qenë i dihesh derisa të jesh kërkues i dijes. Pra pa u konxanc zvaç i dihesh. E dikush vëllazër që, që do ta shoh më pas te Imam Shafiui, që do ta sjellë fjalën e Imam Shafiuit rahimehullah, ku do ta dregoj po proceset der të marr të dija dikush mundohet me manipulu dhe me bo manovra me, me regulat e universit. A keni padë një herë të ndërruar dhe e zër, dikush, që përshemull 5 vjetë kër i ka bo, ka thonë në sunë popriti, po mduhët mi krydo punë 20 vjeqarit. A ka thonë petë trusit dikund banan 20, 5 me përshikrejt, s'kha mundë si. S'kha mundë si. Andaj, Ligjet të univerzit të prera që Allah i ka bo dhe të rëmish së mund është mi të i kaluet. A ndoj 5 veçari së mundet me esil 20 vecin e ti duke bo manovra. Dhe këtu krahaso. Shpesha në imaginatën tonë përshemull këtë cena na. Qësh këtë cena? Përshemull e unë e sënë priti 20 vecin me studiu. Ha? 2 ditë, sot jam i bënd të i mien. Jo Allah, ti veci imaginatë ke bo. Ti së mund është me e realizu këtë të imaginatë në tënde, me këtë dëshirën ti që ka manipulion vetë vetën. A kuptu? Shembul tjetër i ligjit. Nëse për shembul, nëse për shembul, për me arrit deri tek një fryt, qëfar do kofë? Buk, apo pejmë dryshme, perimë dryshme. A kam procese? Kam procese. Cëllet janë proceset? E para për të të të me posë stinën. A të me posë stinën. Zdo stinë e ko një të veçanë. Mirë, nëse ti do në me e k një fryt, i cili bëhën të verës, thu të abaj dimrit. Ti mund është me bëhë, dhe mund është me me përdorë mjetë të sotë dhe të avancume. Por njësë kanë me thonë, kjo këga e fabrikume. Tu pas ka falsifikim. E kërë është original, kër është zhvillu me proces natërshëm. Qështë është zhvillu me proces natërshëm? E ka stinën, është hedhë fara, është prit dili, është prit edhe koh që ajo i duhet në tërshë mu zhvillu dhe pas ta i ka dal vet ajo vet e shkëput për e degës a të arëthoj njërzit shumë e shishme ka ka pse e ka vakti a ne të ndërruar vedër ka shumë ligje në univers që njëri ju së mundet mi te i kalu ato e mirë pse neve shpeshtar në fejme mendoj pëse i te i kaluim e mashtrojmë vetë vejten a që më një nismi më falë ka pak edhe mësani fillojme dhe tukeni vejten duhet kuidesme pas lezër Se ti e mashtron vetër, për realisht, nuk, nuk e kete i kalu realisht asë një shkallë. Asë një shkallë. Vetë se e ke mashtru vetë vetër. Adajtë ndërruar dhezër. Shikot që farë thot e bujder da. Mos mi te i kalu procesët. Së mund është mu bo alim, pa u konë mu te alim. Së mund është absurdë është me arritë shkallën e dijes, dërsa ti si njefë ku shën njështë të dijes. Këvo, ku shën njështë dushmi te i kalu procesët. Dush me, dush me shku njerë në zanës Në zanës, në zanës Me periodë gjaldë në zanës E pas taj, ndoshta Allah je bërë qëtë dhe Elqën sukcesin Pas e ga dhonë Vala tekunu bil ilmi alimen Hatta tekune bihi amilen Pas taj proces tjetër Dhe me këtë dhije qka e këtë arrit Po ezojmë se këtë proces e këtë e këllu Mirë po nuk bëhosh I dishëm Me plot emrin i dishëm Deri sa me këtë djetë punosh Apo procesi e parë është Së mund është me arridien Pashkuta ata që kanë dje Po mirë, shkohet e ata e more Prapse me remrën e plotë Deri sa punosh me këta Nërsa punat të ndëruar dhezër është të limi e ilmit Sikur që thamë E ka përmeni e Buhamid e Ghezeli Dhe Shekhu Listanë të imi e Në me gjmull fetawa Se ilmi i nxan i lacit Apo në kuptime tjera I nxan u shqimit Ka tënë edhe pse njeri e knaqë sinin kërë është e ushimin, më dobija e ti nuk është deri sa të përdorët. Për shemë, nëse njeri ju e shtronë një sofer për mëshallah, të mirë, në ushimet, të qishme, të kanëshme. A ka mundësim u knaqë siri, thotë që e kërësam të imi e knaqët. Njeri ju knaqët, duke e shikua e ushimi dhe gjërat e bukura. Por a rihet levërdia për të cilë në shkryu ushimi dhe se së pë ozmë pordor. Ma jë procesit pordorë zgjuet me shkuç ashtu siç duhet. Andaj ai ilmi i ngjan luximit dhe në forma tjetër i ngjan i laçit. A mundunësh më thon se to e kam në barnatore, edhe mashallallahu Ma me dushmë pordor atë. Madje dushmë pordor me recetë, me recetë të doktorit. Andaj të ndërua që të bëderda. Smund smund me kanë dikush i dishëm pa shkuar te njerëzit, çka duhet më mësuar prej tyre. E nëse e kalon kët proces, do të më punu me ta. Pasaj thot Ebu Hatim në shpëgim Al-aqilu la e shtëgjilu fi talepi l-ilmi illa wa qasduhu l-amalu beh Thot Imen qëri Nuk angajohet me kërkimin e dhies vetëm se qasdhin qëllimina ka të punoje me ilm të punoje me ilm li enna men se'a fihi li gajri ma wasafna izdada fakhran wa të gjabburan Thot mga se aji cili vrapon në kërkimin e kësaj që ka e ja përmentëm, të dijes i jopër me punu atëhera i shtohet krenaria dhe me një vatsia nëse njëri ju kërkon dije që që ka thonë për nga meri sallallahu alaihu sallem që ti thoj njerëzit po dika apo është i dishë edhe nuk e ka qëllimin punën le vërdien e kësaj botët dhe të botët tjetër atëhera këti i shtohet krenaria krenaria, nëse ilmi është është objekt Kenari e Fotullaku, objekt Mbaganis. O shumë rëzëm këngë apoun. Apo shumë gjibon njerëz të marrin më pak shkollë ka kry, smahot. Apo, ti me ka diplomën e ka marrë të spija, ta shkuri kishin njerëz të dikshir më. Shumë njani duket i paralizuar, tetri duket nuk san, tetri duket pa kurfar vlere. Pse? Nga se kujton se kjo shkolla e ti i bën më shumë njerëz, por që nuk është e vërtetë. A dalëri duhet të merruj stabilitetin e tij, mëvojnë një lloj ekuilibri. Sa Allahu u xheluat ka kriju dhe të ka privilegjuar ndoshta me një lloj die, jo për t'anësh mund tjetrin, por për i t'i bodu vi atij, nëse do ka nevojë me, me i bodu vi. Pastaj thot: "Wa tajabburan". Dhe i shtohet tajabb. Tajabb çfarë do të, djebu. të thonë? Diktati. Allahu xhalla qaimul Jabbar. Jabbar çfarë do thon, të thonë? Të ndëruar dhe Zot Jabbar. Ne kemi mësuar emrin Allahut El Jabbar. Gjebbar dhe me thonë a i cili kur donë me bodi qka së një, së një kundërvijet kërkush. A po, a i cili e krinë veprën e vetë qka do dhe kërkush mundët me i kundërvijet. Kur pushtetari është zulum qarë i thunë Gjebbar. A po, anëllohu dit gjikimit, kur ti shkatron kretë krejesat, e kap token dhe qilin. Edhe thot e i në Gjebbar unë. Ku, ku janë atë të tësët, ja u kamorë mendja me bëhë që ka dojnë. E kuptu? Gjebër. Mirë. Qalonon të gjebë burë, të gjebë burë dhe më donë diktatë. Gjebër. Nëse njëri ju vlezër, ilmi nuk e përdorë për me punu për Allah, për hirtë zotë dhe mu përmirësu ajë. Dhe familja e ti fillon me diktu. Te, banë e këtë. Te, a? Dhe fillon e ndjen hakë ndaj njërzve që ata me nguket. Abo? P Nëse njeri ju, elmin nuk e ka, kjo rëzik për hoxën, për studentin i cili ka sukses në dinë e ti, për taleban, për hafëzin. Këj du të, të me pasë shumë kujdes, nga se elmin që ka dhënë Allahu që e le gjelalu, kër nuk e shëndron në automatizëm që njerëzit ti diktonaj. Ja, dikto, dikto, dikto si ushtarë, jo. Për nga mbebi, së dhe selim nuk ka pasë mundësi këta me bo, edhe pse ka pasë hakë, për nuk ka po qështë të. Ja një yani rast pëngamberi sallallahu aleyhi sallam, kur jemi të diktati, të ndërruar dhe zër. Ka të smetu ima Mahmedi, në musnedin e tina, dhe ka të në shuaj Barnauti, Allah me shërof të hadithi është sahih, në hadithin e kini të gjundë është të të gjithë, kur jemi të diktati, është shumë në ansi. Er një njeri të pëngamberi sallallahu aleyhi sallam, ta të smetu si shabë i ri, i ri në moshë. Dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ya ja rasulullah idhan li bi zina. Fa ya ja rasulullah këtë hadithin nëse ne nëmësoni Zoti xhelel xhelel do t'i çaosim një gjëratë të veçantë që është shumë rëndësishme por këtu vetëm te te pika e diktatit. Dëgjoni më vëmendje hadithin. Ka i thotë kë njëri pejgamberit sasallam. Thot ya ja rasulullah më jep leje të bajë zina. Unë kujtë kë? Për ingamberi së sëllëm Mja rasullë Allah Mje plejet bëj zinam Me flejet me grujet hujë Zotin arujt Atëherë fillojnë edhe nërë vëzohënë sahabët Për ingamberi sëmë thot meh meh Këta Lene pa afroje Edhe afrojtë për ingamberi sëllëllahu alaihi Vësëllëm Fjadën e parë që ka e thot për ingamberi sëllëm E këtu për dhe zërë vjen të diktati Nuk i tha oj po shtër Toj ligë Asë gjënë marë pëngamberi zotit jam, ti me më thonë mu du zina me bëha. Dhe zërë krasoje një njëri sot me të artije, e, e hoxës, e njëri ju të haji, e të lëzumë, mi thonë, lejëm bëj zina, që ka i bëjnë anë? E dim që ka i bëjnë njërzit, që ka i thonë? Me, me di se që shtu të të, të dikush, por shikoth oh, që ka tha pëngamberi, sësër lepë. Ma djejë i thasë, have, kata, kata, kata, e sësër. Dhe i tha, etërdahali ummik. Tha, ki qef dikush me botë që këtë pun shkali për ti, më në nëntane. Tha, laja Rasul Allah, fideke, e bive ummi. Tha, jo, ja Rasul Allah, nana jeme dhe baba jeme, këpëshin kurban për ti, jo, zdu me bërkta. Tha, transmitu si i erkeq. Pas ta i tha për nga mberi, se sellem, o nësu, laja rëdhavn e li ummehetihim. Edhe njërëzit s'kanë qef që këtë pun t'ja boj dikush me nana të tënë. Pas taj për mësëm, bashdoj. Fa etardaha li uqtik, li khaletik, li ammetik, li bintik, a ki qef dikush, ja përmendit për mësëm, me bër mësëm, me bër mësëm, me qikën të anë, me tezën të anë, me halën të anë, me mëtrën të anë, a i vesh e shtoj ke jojën. Jojë, jojë, ja, rësullë Allah. Fa da, ta s'kan qef zër, pos, mësëra, me bër ja? mësëm, me bër mësëm, me bër mësëm, me bër mësëm, me bër mës Këma si lipë me bozina, këvecë e është zinaqara, pa? U krigë, veç, veç, veç zinaqarë i lipë me bozina. Shikon e fundin e aditit. Për nga mberi sëselle, e, e prejkin gjoks. Tha, o oh Allah, u dhdoje këtë djalë. Përqëndrojen fejën ta në këtë djalë. Tha, transmitusi dhe këtë djalë më vonë u bonë nga njërzit më të dëvotë shëmë të hapëve. Shikon me dëdëgjie, për në sëramë. A i cilje ka zbrit me wahi. Dhe këtë razë lezër ju vesh para mendone këtë jali o më konë njoni prej njëzve çka na jetojna me to, o na më konë pozitën e këti qka përna vetin. Me thonë bërgjemullo gjo, du me bo zino. Qaj i thojna na? Dijit për ziqe zakonit, e zakonqme. Pse lezër? Nga se pengamberi, se se lem ardhë me shurim. Jo me vrasje. Jo me vrasje. A një, një ditë prej ditëve, e bu dërda ishte duke edhe në dërës. Dhe i shkoi lajmi një sahabës tjetër, Sulman al-Farisiu, radiyallahu an. Al. I shkoi se pomba udhërdarë das. Dhe i tha, pse pomba udhërdarës? Tha, jam mjek i shpirtit. Tha, athar mos vroj. Athar mos vroj, sepuna e mjekut është mëshëru. Andaj sa një njeriu ju ju përzihet kjo punë. Mundohet me udhzu, do i kan më shumë evrat se sa udhzon. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk bani diktat kët rast. Nuk është fitëzë me dhe në ilmin, e, e, që hajdo në lipti, nuk boni të gjepur. Andaj tha, im në hibbani, kush nuk e ka ilmin për Allah, për pun, për mund drecë, aj, i shtohë dhe veç diktatik, diktatorizmi, me, me dhe në urdra, por jo edhe mëshira, edhe butsia, që ka thonë Shekhe Kulislamu të imije, njërzit më të but janë, ehlisunetit dhe gjemate. E si du shpasta me të krasu, në ejna mësu veç me parrulla, në ejna ehlisunet në vel كذا لم يكن تسلسي الناس الأولى التي تسلسى كما تسلسى الشيخ صلى الله عليه وسلم يعني أهل السنة والجماعة ثم تسلسى وَلِلْ أَمَلِ تَرْكَن وَتَضِعِيَن ده كُش نُك أَكَرْكُن عِلْمِن پر تَبُنُوَى أَهُمْ بُونًا ده أَبْرَكْتِس أَهُمْ بُونًا ده أَبْرَكْتِس فَيَكُونُ فَسَادُهُ فِي الْمُتَّأَسِّئِينَ بِ Wajakunu mithlahu kema kalë Allahu Teala Wamin auzari lëdhine ju dhillunahum bi gajri ilmin Alasa e ma jazirun Thad Allahu Tabareke wa Teala Dhe Thad Ibn Hibani Dhe Allahu Gjellegjelalu nga ka përshkujt në Kur'an Se ajtësili ilmin nuk e ka për pun Bohat objekt për devijimin e të tjere Nëse njeri njëhet për dije Dhe nuk e ka aj për pun Dhe nuk dit për pun Qa të më dham pun? Rikush e këtë kupton këta punë. Dhe zërmanë me menë, puna ka tha një bënkaj me lëgjozia është dhe loj. Puna është dhe loj. Punë e cila Allah u e kërkon, farzë, dhe punë e cila loj parë, punë farzë, dhe më në lojt parë, shmangja haramit, kjo është loj parë. Dhe dhja, punë e ditë është e cila kontribuat në kualitetin e kësaj punë. E tani, kurë thojnë dietartë, Ilmi është për mëpunue. Për çfarë kanë porcelë? E ka porcelë me krye namazin, për shembull, dhe ilmi kërkohet edhe për një san tjetër, për më shtu kualitetin e çeti namazit. Për shembull, dikush kujton se ilmi mos e ho për punë, ata ruan shkam nevojë me, me kërku modije, pse namaz pas vakti di, zecatin e di, adherinën e di, haxhin e di, haramutin e di, pse më kërku dije. Tadi ban qaim al-juziyya, kërko dija në vëzhdëshmëri për çfarë? për me ështu kualitetin e që të në vëprave që ka i di qëndrushmërin e tëre, cilsin e tëre kabullin e tëre ka mundësitja e fali namaz por nuk për nuk e i për qëndrushm ta nuk e i me fregrespekt dhe i Allahu Gjellaluhu -Gjell -Gjell andaj ilmi kërkohet për pun dhe shtimin e kualitetit të, të punës andaj dhe të ibn Hibbani a i cilë e kërkon për dijen jo për pun badh për e atyre që ka thënë Allahu Gjellaluhu -Gjell -Gjell dhe atat të c kanë qenë imam në devijim, do t'i bartin gjunahët e atërët të cilët i kanë deviju padije. Pro imami në dalan, si firauni dhe të njajshën, nëse del në khirat dhe bashkë me gjematin e tina, ki prisit është i difishum në, lab, në azab. Pse? Se është bo model. është bo model. Pasa i thot, ka thonë Fudelib në iadhi, Allah e më shiroft, fi gjëhen në me, Arhijetun të dhëhënul ulema e tëhna Faqila menha ula Kale Kaumun qaw, alimu fe lem ja'melu Kështë ka thënë fudajlub në iadhi Kështë fudajlub në iadhi Fudajlub në iadhi dhe zërë është një ditarë shumë i madhë I musliman ve ka të resmetu hadithë Re nga mbedi sallallahu alaihi Vesellem dhe është i njohur për Për praktisën e madhët të dunjas nga ona e ti Për praktisën e madhët të dunjas nga ona e ti ka thon, Allah, më shirof, në gjehenem, Arhija usmowi. Ne janë më ka thënë është një mulli. Tathanul ulama. A? I shtip ulemat, di kush qenaçet s'sash. E kanë dit. Vazhdon këno ka për për të zbavit, as për humor, as për ajqale. Nëse ulemat hin aty, çka s'kan punu me elm. Çka thua që trë di çka s'ka pa, pas, as elm, as as veper, zotin e rujt. Andaj xhanemi vlezar nuk kesh për për thonë, "Ah, po mirë që ka këto." E ka lip. Jo Allah do qomsin namu qonçaj. E nesër dëgush më dawn e pa Paskelip. Andaj neve duot ti ti ti, ti lexojm, nga se jemi, jemi armë një zaman edhe fjalët e selefit frizhohon për gurzi. Apo dëzër ku i ka thonë Hasan al-Basriu një fjalë, se ka pasë për çëllim kur ti rrok me një vlla musliman, më jaqita atin. Ta dish me bindje se Hasan al-Basriu s'e ka thon për çeta. Ai e, e, e ka thon për më udhzu njerëz. E jo ti kur trokosh me dikan, e ka thon Hasan al-Basriu. Po s'e ka thon për ti më për la me njerzi. As më u hip në qafë njerëz me fjalë e selefit, s'e ka thon për çeta. As hadithet e pejgamberit sen nuk janë për hasmi, po janë për çka, për unzim. Ata shikofton dolim në hadh thotë ngjhenë, është një mullih. Çka bën ata? Ati në kët mullih i shtrin tophan, ha? I shtrin ata të cilët kanë qenë ulama, tahna me një shtypje të madhe, ti shtyp mullirin. Pastaj e ka thon dhe thuhët, kush janë këta? Pas ta jepët përgjizja, një, një kategori e njerëzve kanë pos dhije, s'kanë punu me ta. Kanë pos dhije, s'kanë punu me ta, Zotin Arut. Andethezër, Ibnu Hibani i kam bledhe transmitimet e djetarëve të cilët kanë alarmu që njeri ju mos të kërkon dhije e që qëllimi ti mos jetë rruga Allahut, përmirsimi shpiritit, dreqe e zemrës, tak valoku, adhurimi, bin ya dazaut djelle jlaluhu ekste merat pastaj thot thot nga abdulhamid abi ja'farul farra thot ka thana asanul basriyo men ahabbad dunya wa saratuhu dhahaba khawfu alakhirati min qalbihi thot asanul basriyo kushadon dunyan dhe egzon ajo kushadon dunyan dhe egzon ajo shkon friga ahiretet nga zemra e tij ne vesh bashari kesh kuptoi me këtë fjalë Kushe do du njanë, i hikë fri gë akirejtit. Dhe zërë këto shprej janë të përgjithshme. Ska mundësit dikush mësë më kanë i cilëcu me këto. Apo, për shemë, shemë kusë kamë të imi e këta në, në, në Mëgjmullë Fetawa, se kushe do që do dikanë jashtë a Allahu Gjelle Gjellalu hu, aja adhuranë ata në atë masë, aja do ata. Ja? E njështë të keçë kuptojë, e mendojë se që shka mundësit njeri do dësasejnde. Irë po kjo dhe zë nuk kuptohet kështu nga, nga e përzithshme. Irë ju e do grunë të ti, e vladinë të ti, pasurinë të ti. Për nga mellës e sëllëm thotë, men kutile du në ehlihi, u emalihi, u erdëhi. Kush vritët për familje, grunë të ti, të erujt familje. Kush vritët për pasurinë të ti, të erujt pasurinë të ti. Apo? Dhe se ka orë nga abdhlajmë në bareki, dikush me dashme të i morë, dydyrhëm. Edhe ti ka thon edhe dvrataj ka thon ti shkon shahid te Allahu xheli xheli per 2 dirhem se es koment i hadithit peigambelit s.a.s. ka thon sallallahu alejhi wasallam kush vritet te rujt parën e ti mallin e ti shkon shahid kush vritet te rujt gruajn e ti shkon shahid mir per me rujt grujen pse vritesh se e do ata per pasurin se edo e do ata emir kjo nuk kupton se do ti kan det te pervec Allahu jo Ka thon se e konsumon të mia dhe në kaimë juzie ka thon nga se çdo dashura janë për hir të Zotit. Jan për hir të Allahut. Andaj ti për shembull, njëri kur e konsumon apo pasurinë e ti, apo me familjen e ti kalla për të mirë dhe ka dashuri për evladin e ti, kto i kanë halal. Dhe kto i ka për hir të Zotit Xhel Xelalu. Andaj nuk duhet ti porzim këtë send. Kur thotasin pasurinë, kush e do dunjon? Mosojë dikush, tash, jo këtë doim dunjon. Këtë don Ibn Aqili Akili, madhi, ka të smetuj përnë ka imel gjozije, ka ibn Aqiri, djetarë i madhi muslimanëve, ka dhonë, kush thot, kush thot se, nuk e du dhënjon, është rrën a cakë, kush thot, se unë e hitë se du dhënjon, është rrën a cakë, e si tjeti sinqertë o budalë, ha, dimunësia, kush thot, unë e hitë se du dhënjon, ka o plotë që shtu që thoi, apo imponon që si do me thonje, unë a, hiqë, Tamam. ka thonë në akili si tjeti sinxert budal është i qmendu, me qënun së shkondjenja bon, nuk e njef parën, nuk e njef së shkondjenja se njëri ju që kondjenja pasurin, e njef pasurin e do, e njef malin e don, e kështë menat ka thonë nëse nuk o budal e të rrejt e na jena me zdijave o të rrejt, o budal kur pretendojnë nëse na hitës e dojnë në dënjon po shka duhet dhe zërë duhet me stabilizu veqë Me që duhet me stabilizu, me mërë pëja lalit dhe me kanarizu në në levërdin të në akhirat. Kur thota sa në basriju këtë fjalë, mësta këtë kuptojna. Thota sa në basriju. Kush e do në dunjanë, tani në këtë kuptim. Aj, i largohet prej zemrës e ti frigën nga akhirati. Wa men i zdede ilmen, thumë me zdede ale të dunja hirësan, lemje zded minallahi illa bu edhe. Thotë, dhe kush kërkon dje dhe eshton dje në Ha, e shton dhia, dhe e shton bashk me dhian, lakmin për këtë botë. Ha? O shemo, njeri jo kërkon dhian për çka? Për të bo zahit këtë botë, jo për të ashtu lakmin. E nëse qëtohet dhia dhe me këta qëtohet edhe dashuria për këtë botë, atër e pëtu ka të shka defekt. O ti i latë që sështu të funksionu, o i latë që në kitë kapu. Njona është për dhia dhe, apo se ke pinë vaktin e vetë. Apo apo e ke marr me dozë të madhe se nuk i doruat. Ibn Hazm ka thënë ilmi nëse mirret me dozë të madhe helmon. Çish helmon doza e madhe apo? Senjiri, dhezër, shemë, shemë. e ilaçit. Apo, së njëri joveza, po shejmë. Janë shejmë. Shekhu al-Samataymia ka shkruar nëpër librat e tij shumë rreth Aristotelit apo Ibn Sina, filozofëve, ndryshëm. Nuk apo Demantë kundër pogjigje. Mi po vlezë për me hi këtu. Duhet ka dale. Duhet ka dale. Pse nga se shumë që kanë hi, janë trullavë dhe kanë me trullavët. Janë hutu dhe kanë me të hutumë. Prej tyre, prej tyre është hoqja i njohur Ebu Hamid el-Ghazali. A dhe më shiroft. Dhe mës nësë provovë se ja i kur. Ka thonë nëzansi vetë Ebu Bekër ibn al-Arabi. Ebu Bekër ibn al-Arabi. E Sufio është hoqji Malikive, Ispanjës. Ka thonë hoqja jem Ebu Hamid el-Ghazali, Kështë të shpirtin me kërku, shumë dhije, dhe hini me filozofat, me në dhu filozofi. Kënipa po, dikushtot, që këtë asho këtë ojtë që ka thot, atë që ka thot, këtë filozofë që ka thot, dhe pas taj hëtojtë. Kështu ka si Nebu Hamid e Ghezeli, ka hyjate, thot, felem mjesë të tëti al-Khuruj, pas taj sëndilke. Hmm, Së më nëshme da. Dhe se e pi dhezër një hapë të gabu, e pi një hapë të gab Ja ka shënësh zemën, ja ka shënësh kryën, ja ka shënësh trupin. Dhe ti thu, këtë i ka bo do vijë, dhe mund ba ndo vijë, bile nëse ka pia i nja, unë jam pak ma i smu tre. Helmosh, vallaj, helmosh. E njëtë është dhja, nëse konsumon, ndosë të plume, shkumon, se s'mun është me duru. E mirë, dikush, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Çhushoj bay që demon sut dikoj kë hiç. Ngase imunitetin e ka lart Zot. Dhe ka dikush e pyj një hap, i ban dobi, teatrin e bandav. Thot hazar basriu, kush e shton dijen dhe i shtohet lakmia për këtë bot, ai vetëm se është duke u larguar nga Zot i vetëbarek e veteall, azoti laruit. Anatë ndërua Allahu, kërkimi i dijes ka për qëllim çfar? Që Çë që njeriu ta minimizon, ta pakson, ta zboglon dashurinë ndaj kësaj bote. Se s'ka mundësi më shkul krejt. Po ta zboglon e zvoglon, e zvoglon, dhe e nisa, ta rinë një dhe nishka, e banë kabulë Allahu Tebareke, u e te ala. Pas, pas taj ka të nësë nërbasriju, dhe nuk e shton tjetër për vetëse, hidrimi nda nga ona Allahu Tebareke, u e te ala. Pas taj Hoxha, ibn Hibbani, ka s'jelë dhe disa poezi, nga djetarët e muslimanëve, pas taj Abdullai Mubareki. Abdullai Mubareki lezer, ka s'jelë dhe poezijën, e, Abdullah Mubarekit. Abdullah Mubarekit, ndërruar lezër, ka q apo një milioner i kohë së, së ti. Abo njëri cili, nga tabi tabi ejnët, ka qenë njëri shumë i pasur. Dhe ka botë rekti. Dhe këtë rekti, kërë e kanë pytë pëse e banë, ka thënë e banë veç për disa njerëzi. E baj për sufjanat, dhe e baj për diëtartët që të kërkojnë haditën e pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. Në ditë për e ditëve, njëri për e nxansave të ti, që li quaj Ismail ibn U Ismail ibn Uleje ka qenë prektore në zansëve të cilët Abullaj i Mbareki kure kanë pyyt të tjip se, se ban pazar, se ban të rekti, ka thanë miruj që ta, miruj që ta. Këta e kërkonë haditën, në miruj që ta. Këtë ka qenë i dishëm. Një dhërë për e ditëve, Ismail ibn Uleje mashtrojot nga ana e guvernatorit dhe atëre sultanat dhe sa të kanë jetu në kohën e tina dhe fillon edhe hinë në punë të ta, hinë në punë të ta. A bullaiu më barei që nuk e ka pëlqijë ai i cili kërkon hadith thjet në punë të sultanit. Nga se ajo çka është në llogari të të vlerës, ajo vlera ka një llogari, një tatim. Nëse mungosot këtu, mirë apetikon tjetër. Për shembull, të ndërua dhe dietar thonë, ajo e cila shtohet në kuantitet, në numër, gjithmonë mbahet në hisab të të cilësisë. Nëse dikush për shemb, kërkon vetëm numër me bot, numër, numër, numër. Ktan çfarë hisabi e ka von? Kualiteti. Po pra, mangson cilësi mbled numra. Ai i cili do të mbledh cilësi, si intereson numri shumë. Andaj kur njeriu për shemb u don më arrit disa vlera, duhet më hub disa. S'mund të ketë memri. Mirë, nëse muhadithi shkon te sultani, keo problem. Pse? Sepse ka mundsinë e hadithët që ai transmeton nga pejgamberi s.a.s.e, por fiet çyky. E kish me kallu pastaj. Shem komocin në regjistrin e hadithave është një njeri i cili Kydelat, Kydelaj, çka ky pas për për njerëz të sakt, kur lan ofru me pushtetarin, janë mundu me me lajdhru me hadithet rënshme. Në vetë vendon njëri për xhalifët muslimanëve, e ka vruar një njeri dhe ky ka filluar me rreth për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pa po xhalifun duke lujt me shpend, me plumba. Dhe çysh më ofru më shumë te xhalifja dhe ka ka thonë ka na transmeton filani mbi filanin mbi filanin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu kështu kështu për, për e vlerave dhe ai cili i cili rum plumbat ka thonë ashtë. deljas deljas që ka thonë çështë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë rrejt e veç muafru te une e kundërta deljas pra kan rrejt njerëzit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e muhaddithat e kanë bërë po të rrezikshme muafru nga sultanit nga se ka mundsiem shef hadithin por për, për shembull të ndërrua për me kuptuar këtë më mirë Nëse neve ishpikon mu haditha, supozot, ti kështë caktua Allahu me rrujtë hadithin e për nga mberi sëselle. Edhe në qëto hadithe ishin kanë të cilësum me emër, me mbë emër, ku shërit e tu. Se janë gjenem. A i kalzojnë së të haditha, jo? Ja? Niko ishija jotë aty. Një vlavi jotë, baba jotë. Ka mundësi. Hadithi e përfshim. Qishka po shumë hadithet të kiametit, e buhurajra thot nuk i kalzoj, sepse majk nukriel se me ema me bemerë di kush ja zulumçar ai është rrezik mu ka në opozitën kësaj pozite ç'ka kish me vallazer kjo hadith ka dal se ka vaktin kjo hadith zban me kallzuar po mu hadhin me vallazer se kanë qyrtë ç'kto ai ka kallzuar hadithin si duhet ranon nukrej unë e ka kallzuar se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mban si Abdullah Mubaraki e ka ruajt kët njeri dhe Ismail ibn Ali bohat emir nipost cili ka cin postit ndëruar vallazer Në shigori posti ka thënë, jo për asaj kategori e cila është mu't e sultani. Po e ka marrë një post zeqatin ku ta mbledh zeqatin, kim i gjejt fukarat, kujt mja dham. Bazë e sadaka. Ky e ka marrë postin, halife ku ta mbledh zeqatin, kujt mja dham s'hash, fukarave. Emir kush është fukara? Ka thon ti oxhona kallzo. Kjo realisht çfarë poziti është? Poziti që i duot Khalifos musliman. Sa ishte di ku janë këtu fukarat. I duhet dikush që a njeft e sheriahate, s'ka mundri ti kushtot unë jam fukara. I duhet ojha as fukara jo. Po fukara, jap ja. Kët postë ka marr. Po Abdulwahab varri që ka refuzuar. Dhe pastaj ka shkruaj poezi kundërtina dhe ka thënë kështu. Ya ja'il ad-din lahu baziyan yastadu amwal al-masakin. Subhanallahu. Abdulwahab varri i thotë këtë poezi. O ti i cili e ke bó feën për veti bëzija. Bëzija është ajë cili mledhë. Jës të adu e mualen mësë akini, për mledhë parët e miskinave. Pro, ti për merë për shtetit, për njërzve, parët e zëqatit për mishpundat e miskinat. Ihtel të li dunja vë ledhetiha. Ka thonë, ki bo hile për dunja, dhe për lezetet e kësaj dunjaje. Shë ihtel të, ki bo dunja, sa hile të banë këtë dunja vë dhe zërë. Nëse Ismail ibn Ulajë, më në fund Ismail ibn Ulajë e dërua Vezër sa për informacion, në hadith është i besueshëm. Kur fole Ismail ibn Ulajë, diçka është i besueshëm. Sa është hjelpe Abdullah ibn Barekit në savet e tij, do ke kalon pasaj punën. Mir po, shikoj çfar çfarë shpreh Etrana i ka i ka recituën në vjershë dhe poezinë e tij. Po çfarë kishte thonë në, në kohën tonë Vezër? Kur feja përdoret për të bërë dikush miliardar? milionar, më po njëri pasanik i madh, me lutje, me mëngjënja dhe rrugët e njerëzve, Zoti na permesov dhe na na ozof. Qoft ehtalet el dunja wala zatiha, ki vo hile për këtë dunjë dhe kënacitë kësa të kësaj bote, bihilen tzehbu biddine. Ka thënë me një hile atë mor fen, atë ta, ta mor fen tyje. Ka pasaq ka thon, ya ja fadhal el ilmi waman kana za lubb waman aba as salatin. Ka thën o ti i cili po kërit me ilmi a? ilmi për shka është? për me kërit a më kërit ilmi, a është për me tërpru a për me tërpru ilmi, tërpru. ilmi drichus, dhe zëmë tërpron ilmi në driquus dhe kër shloj e drit, tërpron a po, mirë, nëse bëtë kishka e monë ilmin i tërpruar kjo rëzik që shëtë da bjerë e pasaj dhe fjanë në su fjanë e thori thot anë në në abes selatini a je kompër e atyre shkaj ke qërtu sultanat pastaj thot Ena riwayatuka fi sardha an Ibn Aun wa Ibn Sirini. Ka dhan kutmaten riwayatet qe recitoishe nga Ibn Aun dhe Ibn Sirini. Por i thot ky Abdullah Mubaraki, kuina Ismail ibn Ulai, znancit e ti, i shon virsh. Thot kutmaten transmetimet ka thon Ibn Aun, ka thon Ibn Sirini, kuj kje? A nuk janë transmetimet e Ibn Sirinit mos ma afrohet sultani? Po. Pastaj ka dhan inkulta ukrihtu fa madha kaza zalla himarul ilm fi ttine ka dhan ana sethu m kan morr me zor thot nuk esh ksto se ke ka rut me pare i ka dhan par i ka dhan pag asaj ka shku per pag me pag me, me, me mor prej sultani thot nse thusem kan morr me zor apo ukrihtu kam zor thot nuk esh ksto se u t kum paguj ti je thot mir po zalla himarul ilm fi ttine thot kar shtit gomari i dijes në loqë. Gomar i thonjë ati cili bartë ilm, për nuk përfiton për e ta. Ka thonë Allahu, te bare kjo veteala, ke metheli lëhimari jehmilu esfara. Ka thonë Allahu, gjelë gjelë, në shembolime në jehudve, ka thonë shikur shembuli i gomarit, bartë libra. Mi angarku një gomarit do libra, a që u t'i dishëm? Jo. Pse nuk që u të? Se së përfiton e pëtë në. Asë si mërvesh ato. Nëndaj, Abdullah Mubareke ka qërtu e në zonësin e tina Pastaj, kër e ka lezu këtë poezi Ibnu Uleje, ka qojtë shumë Dhe ka shkutë në përgjigje kështu, dunja, e kështu Uffin li dunja Ebet tuatini Illa bin nëqsillëha Uradini Ka than, adaj më sheroft Ka than, uffin li dunja Ka than, uff për këtë dunja Kuptimin e rënkimit Oh, shkavona Uffin li dunja Ka than, uff për këtë dunja Ebet ka thonë këtë u një refuzon, nuk dëgjën që mu mu afruhe vetëm se kur të ala në kësan dinin ten pro këtë u një është qasiloj që si dush ajo me të ardhë me kushtët, banë në kësan fejën së pranën më bashkuar ha? së pranën më bashkuar a ka më cilë lezër e, ajo cila është e ligë ha? ajo cila skonder a, a pranën më martu lishmërishtë Së pranëm Andë dënjoja ka thënë sëllë Allah a.s. Mëllënë, është e mëllëkuar O mëllënë të në mafija dhe mëllëkuar Andë dhe ka thënë uff Kjo dënjo, suma frot Vetëm se kërë e bajnë nuk sanë fejen Ayni li hajni, të diru mukleteha Tetluhu ma sërra li turdini Ka thënë në poezi Pas tajnë e gjëvat Ka thënë, si dhjen Më qojtë e shkatrimi Të diru mukleteha ka thonë i ka shiku sejnët qka i kanë pëllqije, te të të lugu ma sërë raha, ka thonë do në me arrit atat qka e knaq, liturdini e të më shkatroje muë, pra e tregon se bepin, pëse ka shku me, me punu. Ciljo është se bepi? Thotë sëjnë i em, ka lak mu, ku fillon, fi, fillimi i shkatrimit nësi, ku njeri ju të pëllcejnë, andaj edhe shkatrimet vinë me, me si, ka thëmë për nga mberi sallallahu a.sallem e këtheru l'mauta min ummeti min el ajm ka thëmë sallallahu a.sallem shumica e të vdekurve nga ummetit im janë nga nga ajni hasaj dhe dhe zë qka është ajm dikush përshim po u shef edhe lakmon mukan si filani edhe smunet me arrit si filani edhe e merë zili, kjo zili i bandama ti nësa aj nuk është imrojtur me dhikër, me, me, me abdes me përmenit Allahu Gjellë Gjellë e kështë më radh Esini vëllezër, sikur që e shkatron teatrin, shkatron në edhe tije. Nëse ti lakmon shumë, atëh të bën noksan fejen tënde për me arrit dritë një lëvërdi. Andaj sa njeriu thot, për shembull, sa e mirë kjo dhe i flet vetes. Sa e mirë kjo dhe i flet vetes, pastaj për arritjen e kësaj duhet të bëj kërdina në fejen e tij, a zotin harojmë nga nga devijimi dhe nga humbja e rrugës. Andaj Abdullah Mubaraki e ka çortuar nzan sinetin që të këtë kujdes nga afrimi me, me sultanat. Fasta i ka trasmetu e ibn Hibban, i edhe me këta përfundojna, nga Abdullah ibn Mes'udi, shakit për nga nëmbëri sallallahu aleyhi sallam, në vlerën e dijes, ku ka thonë radiallahu anë, që arda, që ka thonë përmbajun i dijes, marrën e dijen për para se të ngritët, të mështi allatë, që ka dhuhu një dheve ashabu, ka thënë dhe me umarë dhia dhe me, me shku të zëtët e dhies Për nga mejdi sallallahu aleyhi sallem ka thënë aditën se kanë zinëme në Bukhariju Inë Allahe lajën të zion ilme, inti zanë me sudur rrijal Allahu nuk e shkull ilmin me shkull me nga gjokësat e djetarve wa lakin jeqbidu bi qabdil ulemah ka thënë por se e tërheq me tërheqen ulemave fa idha lem jepka alimun e kur nuk mbetë në tokë asë një alim, njëri i dishëm. Atëher, i tëkha dhe, e nësu, rrusën, gjuhële, atëher njërzit i kapin kokat i njërante, i stëftohun për eftohun. Ata kërkojnë fëtëfapi këtënve, e këta ju jopin fëtëfak këtënve, pro këj njërante, këj njërante, këj i thotë ti e hoxë, unë janë gjemati, këj i jep, i lip këti fëtëfak, këj i jep, të të pensëm, dallu, a dallu, humbin këta dhe humbin këta. Dhe kitë kjo pse, se s'ka njërës të dishëm. Të cilët eruin hadithin e pingamberit sallallahu aleyhi sallam. Ande ka dhenë Abdullah i Mesudi, për mbaju një dijes. Ande dhe zër, dhe se ka mundësi, me dëgju një hoqë, i cilët e ka dhenë Kuranin që ashtu që shë, hadithin që ashtu që shë, Abdullah i Mubarekin që ashtu që shë, Ahmedin që shë, djetarë që shë Se ka mundësi vjen një kohë skia as ku më dëgjua. Çi shkon në për shumë vende. Skia çuçi më dëgjua, ta ka dhën o të cungume, o toptume, o paralizuma, ta ta shëmton pamën e fejes së Zotit te bare kjo vetaja. Andaj, sfryximi i dijes së vërtetë, dhe atë që Zoti te barti barti dijen e vërtet, Këshilli Abdulllah ibn Mesudit është ç't kapet me me dhëmball. Pse? Se si dihet? Nuk e di. Ndhe ka mund si një riu që privodnë nga, nga feja Allahu të barekjo e të jara. Pas e ka dhënë, Inëkum se të gjidune e kuamen, Jezjëmune enëhum je dheune ila kitabin la. Ka thënë, ju dhe t'i gjeni disa njerës, në disa njërës në të ardhëmën. Ata pretendojnë se u thrasin në libri në Zotit. Pas e thëtë, Vë këtë në bëdhu huara e dhuhurihim, E ata e kan hedhë libri në Zotit pas shpine. Sa një riu të ndëruar vëzër sotë, thët Libri i Zotit thotë kështu. Libri i Zotit thotë kështu. Abo? Allaj, disa, disa, disa gjeste dhe lëvizje të njërëzit të cilët thonë që shtua feja e drejt, mesatarja, duke e luftu për qemull, presionin e të quaj të rësë feja e së vërtet, si s'ka shmëri, si të prej me kështu mëral, pas taj bëjnë gjestët të cilat janë tur për njerion. Shtë thë shikulli islamu të imije, Ka disa gjëra e robroj njërijën. Më në në mënë këtë qëa, Shekër Islamën të i Mije, Ka disa gjëra e robroj njërijën. Një sen, fotografi, pasuri, femër, muzikë, e robroj njërijën. Thot Shekër Islamën të i Mije, si kur kita këtë robë këtë, është mare. Ha? Vërshemë. Dë njëherë, është mare ti me pasë robë t'i kanë. Qatë se s'ka vlerë. A, qëka thua e me t'pasë robë t'i? A ke një të qartë, thë grafi? Por shemë, njëri e cila një njëri s'ka s'ko vlerë, një sanjë s'ka s'ko vlerë, ti me pasë rëpë, së është di shkaja madhe, po para me ndo, a jo me të pasë rëpë tije. Kjo shumë e madhe. A në vëzër, njëri ju dhëtë këtë kujdejësë, jështë të këshka thërinë, liber të zotë i Gjellet Gjellalu, kjo është e drejta, apo kjo është mesatarja, kështu muslimani për So muslimani kur bëhesh molë e zhvesh, ktaj, zhvesh ktaj, zhvesh ktaj, zhvesh ta, dhe jet i zhveshur, tullak zoti na rujt. Meza njeriu e heqni pejt, e heqni pejt, pastaj çka jet? Çhet Britina. Çka tha Ismail ibn Ojein? Tha dhunjoja kusht e ka. A do më ardh? Po. Nuk san feja. Andaj ka thot Abdullah ibn Mesudi, ka dikush sot çkjo feja zoti xhel xhelalu. Kta zdin, un e di. Kan mbyllur, un jam i çel. Kan izolum, un jam i përparum të janë prapambetur të rrush për ljarë, apo dhe na ena të të ndryquar, procesi integruse, zotin arujt. Handatë dhezër nuk ka asë një rrugë përvecë rruga e Mohamedi sallallahu aleyhi sallam. Po, mënyra e shfaqeres, sa matë mirë, prezentimi sa më i mirë, me dje, jo me ignorancë, këket regu, por se me, me morë, me huazun, nga ignorancët e popojve të ignorancë nga popujtë të cilët deri djesë kanë pasas nevojtore ku i kri nevojtë e të tëre në monirë të natyrshme këta tash me thanë ju jenit prapambet e natë ngritur e kap me indja kjo nda Allahu i Gjelaluhu e ku faru ku mkhajrun thot Allahu i Gjelaluhu gjenet duke ju ligjeru kurejshve thot a qafirat e juve janë matë mirë sa ta qafira që kanë shku në kalumen nësë të cilësia është kafirë Sika tis të firavni, sika në arabi, sika këto, sika në që është dhënjës, është e njëtë. Allahu bëllërshon me cilëci, ataj të tablohe më besulli, ku i dhejës me ataj cili, u thotë kjo libra zotit. Ana duhet me lesulli, i mëna Allahu të barë kjo vë teala. Fëse ka thonë, Kua alejkum bil ilmë, ka thonë prapë për zhdyti, për mbaju në ilmë, Quranit, haditit, pengamberis, asëllër, Fë inë ehad e kum la jedrimeta jeft o yuftaqaru ila ma indah wa alaykum bil ilmi wa iyyakum wal bida wa alaykum bil atiq ka than allahumma shiroft ka than senioni per juve nuk e din se kur Njani kur i hum jone per njerve nuk e din kur i hum kur ka vdek omar khatabi radi allah an choque peyngaveres i diti dhe radite shum prej tabenve kan qajet dhe abdullah ibn abasi ka than kso ka than shkoj cka nje treta e dijes shkoj me vdekjen e Omar bin Khattab shkiku me jetën se s'shto merr anadaz me me me asgjësimin apo me humirin apo me vdekje dhe me mospraninë e dietarëve të, të vërtet njeriu brengoset dhe mrzitet andaj duhet njeriu me kap me thëmball ata çka është ve zotit e bareke ala pase ka van ou yuftaqaru ila ma'inda apo njani për juve nuk e din se njerzit sa kanë me pas nevojë për ilmin e tij na Apo dikush përshemë më thotë, qëka duhet ki derzë, qëka duhet ajderzë? Dhe njerë zemrat i kanë të ndryshme. I lasë i jëtë nuk është i lasë i tjetëri. A dhe një derzë të ban dobi ti, tjetëri derzë si ban dobi tjetëri. A dhe ka të nabullaj Mesudi, kur kush nuk e di se kur ka, post, ka me pasë nevoj për këtë ilmë. I se dhe dikush, Shekhull sa më vëtimie, pse i ka shu gjithë të livra? Se ka me dal një smutë që ka me pas Kam doni smut katërt me, smu, me vështirësi për, ka ka për për atë libr. Kam doni një lloj çetar pacient i ka vështirësi për për atë libr. Andaj nuk duhet nënxhmot as një lloj idejës. Pastaj ka thënë wa iyyakum wal bidah ru'yan bil datave wa aleikum bil atiq. Dhe përmbajnë ato që është e e vjetër. Çka e ka përsëllim e e vjetër? E vjetër të ndëruar Vezir. Uh, Allahu xhelal ka thutë të vjetër Çabon. Çabon e ka thutë të vjetër. Allahu na në mund son me vizitën me bahxh. Ço be azad e jelle jlalun kur'an shoit beitul atiq shtëpia e vjetër dhe ka e ka huazu ke çprej Abdullah ibn Mes'udi ka thonë ruju në fibidateve dhe mbaj në atë që është e vjetër cila është e vjetër dikush për çim u thot sot mbaj u fes pleqshve të vjetrës po kjo e vjetra ka ka dot Abdullah ibn Mes'udi e vjetrën e qun pejgamberi sallallahu alajhi kjo është e vjetër apo kjo është e... E vjetra, pasaj ka transmitu edhe transmitime tjera të cilat kanë për qëllim alarmimin e njeriut nga mës puna me dhjena, e lusmi zotin tonë të barë e kjovët e ala, që Allahu Gjellit Gjellaluhu na mundson që ta kërkojna dhjena edhe të punojna me ta. E lusmi Allahu Gjellit Gjellaluhu, që zotin tonë të barë e kjovët e ala, që zotin tonë Gjellit Gjellaluhu, ti pasron zemë ratonë me Kur'an, ti ndryqen Allahu Gjellit Gjellaluhu, shpirë të ratonë me Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Te emerson Allahu te bareku ve teala, te yemin yekus te Kur'anit te Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahu te bareku ve teala, te Allahu jelle jelalu na drejton rrugon e sahabeve te pejgamberis sallallam, at na yeb vullat te ta kërkojna ilmin e sahabeve, ilmin e imamave te muslimaneve. Elusmi Zotin ton te bareku ve teala, te Allahu jelle jelalu muslimant ku diçen Allahu te ndihmon, yetimat te muslimanve, Allahu te mëshëron dhe te mbulon faqorat te kan nevoj, Allahu te te pasunon dhe pasanik te Allahu te ban te xemer. اللهم ألوس من شاء الله جلال كرمينال نمزويت تشبرت الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين